Jamen, så synes jeg, at vi skal starte. Jeg har glædet mig til at præsentere for jer her i dag. Jeg har lagt øh, så meget energi i den her præsentation, at jeg i min forberedelse kørte tør på motorvejen <laughs> og måtte gå hen til den nærmeste tankstation og hente noget mere, <laughs> og tage en 95. Så jeg håber, at det går godt, så jeg håber, at jeg formår at formidle et meget, meget øh, mangefacetteret budskab, og kåge ned til noget, som er nogenlunde forståeligt. Jeg kommer til at udfordre jer rigtig, rigtig meget, så lad os lige starte lidt, uh, lidt blødt. Vi, jeg synes, vi skal starte med lige at uh, bede en lille uh, fadervår, og den kommer så her. Atta unsar, su in himmenam, uikne Och ärse vilja sins sve in himmina, jach ana ärse. Hleff uns rannasana sin tinan, gif uns himma daga. Jach afletun sati skolan siema, sva sve jach vis afletam sem skolan unsarem. Jach nie bringes uns in frest uvn, ach uns af samma uvillin. Und Sina ist thyudangardi, jach machts, ja, wulshus in eeuwens. Amen. Amen. Det er hvor på gotisk, det her, det er for at understrege en af de pointer, som jeg har gjort lidt ud af tidligere. Den pointe, den går på, at Bibelen i virkeligheden er de fire evangelier, og at alt, der bliver lagt til de fire evangelier, skal ses med et konsalt for at sige det sådan. Det er ikke det direkte budskab fra Jesus. Men altså, som sagt... Denne her øh, præsentation, øh, som omhandler Danmarks øh, åndelige arv, det er et øh, mangefacetteret øh, område at præsentere for jer. Og der er meget nyt øh, materiale, og det vil også udfordre jeres øh, fornemmelse for tid. Øh, så synes jeg, at, at jeg i hvert fald har, <laughs> har advaret øh, nok. Men lad os lige kigge på Danmarks åndelige arv. Det er den opgave, som jeg tror, der var Jon, der stillede mig til i dag. Og så kigger jeg lidt nærmere på. Lad os lige tage den sådan og bryde den lidt op. Først, hvad er Danmark? Hvem er danskerne? Hvem er det, vi snakker om, når vi snakker om dem, som bor i Danmark? Og hvad var det, der gjorde os til de danskere, som vi åbenbart er i dag? Og så ikke mindst øh, i de her tider, og i det her øh, sted, øh, hvor vi er, sommerkampen her på Lykken, øh, i Lykken Frikirke. Hvilken rolle har kirken? Og øh, når vi siger kirken, så er det selvfølgelig også noget med Bibelen at gøre. Hvilken rolle har øh, Bibelen? Og hvem er det så, der følger øh, Bibelen og læser øh, Bibelen øh, ord for ord? Eller på anden måde bruger Bibelen til at fortolke nutiden. Så jeg os starte med, hvad er Danmark? Der kommer vi ud i en, i en meget, meget svær problematik for at definere, hvad, hvad det er at være dansker. Og det gør vi dels, fordi hvis vi kigger lidt tilbage i historien, så alle de her flag har sådan set noget med dansk suverænitet at gøre. Og det vil sige, at vi har Dannebro her, som enten faldt ned fra himlen, der valgte Marseille, han øh, kristnede skrådstrej, dræbte øh, hedninge over i øh, Baltikum. Eller, det kan også godt være, det er en anden teori, det er den teori, jeg hæ hænger øh, mest øh, til, og det er, at han fik det af, af paven for at slå hedninge i, øh, ihjel. Øh, så kan man jo selv ligesom vurdere, hvad man synes, der giver mest mening, om der falder et flag ned fra, fra Gud, eller at det er paven, som giver det her korsfar flag til danerne. Vi ser her et flag, som er dansk Vestindien-flag her. Vi har det grønlandske flag her, vi har det Færøske flag her, Skåne-flaget, Bornholm-flaget, Slesvig-Holstens-flaget og lavnbuer her. Det siger fordi de har alle sammen noget med dansk suverænitet at gøre igennem de sidste tre, to, to 300 og, og år. Vi har også her... Til alles, hvad sådan er det, vi har her? Um, er det er Gotlands flag, mener jeg. Og så har vi det europæiske flag, og vi har det amerikanske flag. Jeg inkluderer de sidste, fordi at vi i 1973 gik ind i det europæiske fællesskab, og det blev i uh, 92 til den europæiske union. Vi skulle godt nok presses lidt af politikerne, men uh, til sidst så købte vi illusionen uh, om at uh, underlægge os en endnu uh, højere uh, magt end, uh, end Christiansborg. Og så uh, for, uh, for ganske nylig, så kan man sige, så man så de facto uh, gjort den amerikanske besættelse, som jeg mener der også har været af Danmark siden 2. verdenskrig, den har man gjort uh, mere virkelig ved at uh, give amerikanerne helt uden om uh, grundloven. I virkeligheden, så skal sådan nogle ting grundlovsbehandles inde i Folketinget, men det blev det ikke. Men man har altså givet amerikanerne uh, tre baser i uh, Jylland, som de så er ved at bygge op uh, formentlig, mens vi uh, er her på, uh, på sommerlejr Det er i Skrydstrup, det er i Karp og så er det inde i uh, Aalborg, eller... Ude i Aalborg. Hvordan er det nu? Ja. Ude. Ude, i Ude i Aalborg. Ja, tak. Så, så det er derfor, at... Det siger jeg nemlig også, ja. Så det er derfor, at ligesom, altså det, det, det er åbent, det her. Ikke? Altså, hvad er danskerne? Er det... Er det jeg har været med Grønland og alle de her besiddelser, som jeg nævnte. Er det alle, der bor i Danmark? Er det indvandrere? Og hvor lang tid skal man have boet i Danmark? Er det statsborgerskabet, der afgør, om man er dansk? Og hvis vi finder et svar på det, så er det også interessant at kigge, hvad er det så? Hvad er det, det indebærer, denne her danskhed? Og der kommer vi så ind i denne her med, hvad er det, der gjorde os til de danskere, som vi så åbenbart er i dag billeder os ind og være, eller nogen billeder os ind og, og, og være. Og her der kommer vi altså ned i, hvilken rolle øh, kirken er, har, og om denne her kirke, den er for eller imod denne her øh, danskhed. Øh, og øh, hvis Bibelen har en rolle i det også, hvem er så de her kristne øh, danskere, som følger øh, denne her Bibel? Øh, og øh, når der så er nogen, der følger denne her Bibel, og eventuelt sådan lidt øh, skal man sige, i overført betydning slår andre hoven i med budskabet i øh, Bibelen? Hvem af dem ved så, hvad øh, Bibelen så i virkeligheden er? Og det er et stort spørgsmål, som øh, vi også kommer til at vende lidt tilbage til lidt senere i den her præsentation. Men det, her er vi så også allerede inde i det åndelige. Fordi at, øh, hvad betyder det at være åndelig? Og så kan man sige, øh, hvis vi har en definition på, øh, hvad det betyder at være åndelig, så skal vi så til at definere, hvem er så øh, de her øh, åndelige øh, mennesker. Og så kan man sige, at hvis der er nogen, der har ånd, så er der så nogen, der har mindre ånd, altså svage i ånden. Og så skal vi til at definere, hvem er så de svage i, øh, i, i det her. Ja, det er egentlig alvorligt nok, øh, kan man sige. Ikke? Hvad er forskellen på de her ord, ånd, sjæl og spiritualitet? Og det er ikke for at kaste det ud til jer, fordi vi kan sagtens komme op med 60 forskellige definitioner af de her tre ord. Men vi er altså underlagt nogen, som beslutter for os, hvad ordene betyder. Og i løbet af de mange seneste år i den vestlige verden, der er ånd, sjæl og spiritualitet blevet, mener jeg, kabret til en, øh, en form for new age, altså det fine ord øh, for det. Altså det her med, at øh, jamen, ånd og sjælspiritualitet, det har noget at gøre med at sætte sig op på en bjergtop og sidde og øh, meditere. Så bliver man øh, et med øh, ånden eller noget i den, øh, i den stil. Og det er altså en tradition for det her new age, som går... Helt tilbage til Blavatsky, og sikkert også før sådan de her mystikere, som har indført den her moderne tid. Så det, det, jeg prøver at sige med det, der er, at ånd, sjæl og spiritualitet, de her ord bliver kabret fra os til at betyde noget andet, end det betød op, oprindeligt, eller en, en hvad vi ligesom kan, hvis vi leder godt efter, ligesom rationalisere os øh, frem til, hvad åndelighed øh, endelig er. Det er magthæverne, der, der bestemmer, hvad ordene øh, betyder. Og det ved jeg godt, det lyder sådan lidt som sådan en øh, konspirationsteoretiker, der bare peger på øh, magthaverne. Men jeg tror, når, når, når den her præsentation er færdig, så vil I være ret meget enige med mig i, at der er en eller anden rød tråd, rød tråd i, denne her, i det her magt. Øh, rig. for vi skal også kigge lidt på, øh, hvem de her magthaver er, og hvor de, er, de kommer fra. Og hvad er man interesseret i, øh, i at vide mere om det? Jamen så øh, har jeg faktisk taget nogle øh, bøger med. Nu skulle jeg jo stå og med et fysisk eksemplar, men jeg har det med en del øh, bøger. Men der er altså en bog, der hedder De Tre øh, Fiktioner. Det er den sidste, jeg har gjort færdig, men det er desværre del 2 i, øh, i det her. Den her trilogi, som hedder Illusionen om Danmark. Men det er altså det helt centrale værk, hvis man overhovedet er interesseret i mit forfatterskab. Så er det det helt centrale værk, som jeg mener, man skal investere i, for at forstå, hvem magthaverne er i dag, og hvordan det er, at de har mødt sig ind og fået den magt, som vi desværre har givet dem. Nok ikke samtykkende, men det har vi så alligevel ubevidst samtykkende. Arv, hvad søren er det? Jamen det har noget med et eller andet. Det kunne være social arv, det kan også være sådan mere fysisk arv. Det handler i hvert fald om at arve et eller andet. Og når vi snakker om at arve et eller andet, så er det dem, der er tilbage, altså dem, som ikke er døde, som arver noget fra dem, der ikke er her, eller fra den historik, som går forud. Og, og derfor så er historien vigtig. Og øhm, jeg tror, at mange ligesom tænker sådan lidt, når Flemming begynder at grave ned i Fønikkerne, øh, så, så, så, så sådan, det er det sgu lidt fjern. det, det der. Øh, Flemming, jeg kunne godt følge dig, dengang du kritiserede regeringens coronapolitik, men at gå ned i Fønikkerne øh, og vise, hvordan de har en indflydelse på vores samfund i dag, det ligger folk lidt fjernet, og det forstår jeg godt. Og i dag så tror jeg, efter den her præsentation, så ville det lægge jer, ja, der i hvert fald ser og hører præsentationen og er til stede i dag, mindre fjernt, end, end de gjorde for inden. Så meget tør jeg godt at love. Og så igen ned til det her med, at ordene betyder noget. Og engelsk er jo så altså ved, altså det er det imperiale øh, sprog i, øh, i, i dag. Og derfor, hvis vi bare tager sådan et ord som history, altså historien, history på engelsk, øh, Hed's story. Det kan, være, det kan være sådan en sammentrækning af det. Og ubevidst op i vores hoveder, så tænker vi ikke over det der. Men vi bliver påvirket af, af ordene. Og så, er det så når vi så siger Hed's, altså det er hans på, på engelsk, så er det, er det så Guds? Er det Djævelens? Eller er det Kejserens? Hvems historie er det her? det kommer vi lige lidt mere ind på, fordi at en af dem, der har inspireret mig allermest det sidste øh, stykke tid, det er en øh, gut, som går under et pseudonym. Han øh, bor i øh, Italien, et sted i Italien i, øh, i dag. Mit gæt er, jeg ved det ikke, at han bor i nærheden af Ravenna, men jeg ved det ikke. Han kalder sig Phoenician Hunter. Jeg tror, der er en, en, en idé med, at han ikke bruger sit øh, navn øh, åbenlyst, fordi at det her, det er... Øh, kun godt gå hen og være lidt farligt for ham og hans øh, familie. Det er bare sådan min egen øh, fortolkning øh, af det. Men man kan finde ham inde på øh, Substack, og jeg har refereret øh, til hans øh, nyhedskanal øh, mange gange i, øh, i mine øh, nyhedsbreve. Han har lavet en bog, som går ind og kigger lidt på, hvad ordene øh, betyder, hvordan ordene de, øh, påvirker os, og hvordan de er blevet til og hvem, der har sørget for, at de er blevet til, som de er blevet øh, til. Og i den bog, jeg tror, den er 220 øh, sider lang, det er kun sådan nogle sider her. Så det er ikke en svær bog at læse den gratis tilgængelig. Så det er ikke når jeg skal nok øh, hjælpe med at finde øh, linket øh, til det. Så, øh, så det er sådan nogle sider her med, øh, med ordsprog eller med udtalse, citater eller øh, ord, som bliver øh, dissekeret. Og her der er det, most people don't really want the truth, they just want constant reassurance that what they believe in is the truth. Så på dansk, de fleste er ikke interesseret i sandheden, de er bare interesseret i at blive konstant øh, påmindet om, at det de tror på er øh, sandheden. Og sådan kan du flytte et menneske, og sådan kan du flytte en gruppe mennesker, og sådan kan du flytte en nation af mennesker, og sådan kan du flytte en hel befolkning af mennesker vil bare blive ved med at give dem en øh, bekræftelse af, at det, de tror på, er, er sandt. Det er også interessant, hvem det er, der, der giver, øh, eller der er citeret øh, for det her, fordi Augustin øh, hippo. jamen øh, han er sådan set helt central i øh, den øh, bibel, som den øh, ligger der i dag. Så ved jeg godt, der er mange, mange, versioner af den. Det går vi ikke ned i nu. Et ord som ego, det er en persons opfattelse af sin egen vigtighed og sin egen anseelse. Og det kan jo altså bruges som et fængsel af sindet. Og det er det, jeg mener, som er sket i gennem en del år, vi er blevet så individuelle, så individualistiske, at øh, øh, vi kan bruge alle mulige undskyldninger til ikke at gøre Guds arbejde. Det er sådan jeg ser det. Fordi at åh, jeg kan ikke læse øh, bøger eller åh, jeg kan ikke øh, tale for en større befolkning eller. Åh, oh, jeg kan ikke øh, rejse, fordi at så kan jeg ikke få øh, min øh, omelette om morgenen. Og, oh, jeg, vi, jeg, vi har så mange undskyldninger for at øh, blive i den øh, tredje mølle, som jeg mener, at nogle magthavere har sørgt for at, øh, at indsætte os øh, i. Igen, det er fra Phoenician Hunters øh, bog. Soul, diar, en dræber af sjæl. Soldier. Vi tænker ikke over det. På engelsk, en soldat hedder en soldier. En sold dyer, En, der dræber øh, sjæle. Først og fremmest, hans egen sjæl er den første, der er blevet dræbt, fordi at han har bildt sig selv ind, at han skal ud og dræbe andre mennesker med et gevær eller på anden måde. Der er også en anden ting. Fodsålen. Så går man på sin sjæl. Det er så på engelsk igen, ikke? Fodsoul. Soul på engelsk. Går jeg rundt på min sjæl? Træder på min sjæl hver eneste uh, dag? Sikkert en tilfældighed. Men der er bare det ubevidste, at uh, vores, uh, vores krop reagerer på ord. Og det er bare for at henlede jeres tanker på, og der er mange flere eksempler i denne her uh, 220-siders uh, bog. Mange flere eksempler på, hvordan ord bliver brugt som en form for uh, hypnose. Dem, der kontrollerer sproget og uh, de billeder, som følger med uh, sproget, de kontrollerer uh, verden. Og det er så Allan Jinsberg, en amerikansk poet og writer, der står for, for de ord. Og så skal vi tilbage til, uh, til John uh, til, uh, Johannes, uh, uh, Hvad hedder det... Evangeliet, tak. Og øh, det starter med, In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Og det er helt centralt. Ordet er Gud. Så hvis nogen kabrer ord, så kan man spekulere lidt over, hvem er det så, der kabrer ord. Jeg er rigtig glad for, jeg kan se på, hvordan de sidder og, og tænker og prøver at tage det her ind. For så er I det samme sted, som jeg også var, da jeg begyndte at gå ned af, af den her øh, sti. Og bare tænker, wow, her er noget, som jeg i hvert fald selv havde øh, overset. Og nu prøver vi lige at gå ind i, hvordan øh, det så er blevet sådan her. Jeg stiller spørgsmål her. Hvad nu, hvis vi bare er en ny generation af kanonerere? Kanonæer, det er dem, som sådan lidt udstilles, spiser baby og ofre og, og tilbeder nogle sataniske guder og, og alt muligt. Hvad nu hvis, at Bibelen bliver brugt til at få os til at tilbede det, det forkerte? Jeg stiller bare spørgsmålet. Jeg prøver ikke at være blasfemisk. Jeg stiller bare uh, spørgsmålet. Nå, så skal vi lige sørge for at øh, få disclaimeren øh, på, øh, på plads øh, her. Inden jeg går i gang, så kommer jeg ind med den her advarsel. Og de gode nyheder, det er, at du er meget tættere på Jesus, end øh, du tror. Og det har noget med tiden at gøre. De dårlige nyheder, det er, at mange af jer øh, er også bibelkyndige. Øh, Og det her, det vil træde lidt på nogle, øh, måske endda meget, på nogle øh, følelser, i, ja. og det tror jeg er sundt nok men uh, uh, don't kill the messenger uh, jeg prøver bare at åbne uh, spørgsmålet uh, op og åbne uh, debatten op og så håber jeg jo at vi kan lukke den sådan, det, ikke sikkert at det sådan lige er, er muligt men jeg håber at vi kan lukke den og ligesom komme til en konklusion eller nogle del, uh, konklusioner uh, på det, måske ikke bare i dag men sådan på lidt sigt for jeg mener det er vigtigt at vi reviderer hvem vi er hvad vi er, hvordan vi er kommet her, hvor vi står det hvis ikke vi forstår det, så ved vi heller ikke hvilken retning vi skal gå i. Uanset hvordan du tolker det som jeg øh, står og siger, godt hører at jeg står her med en sang og en dans, fordi jeg vil helst ikke, jeg vil helst ikke sådan bare smaske noget op i fjeset øh, på jer for at provokere jer. Jo, jeg vil gerne provokere jer til at, at tænke. Jeg vil helst ikke, hvad sige, åbne en masse modsatrettede følelser. Øh, fordi vi skal ikke ind i følelserne. Vi skal bruge vores rationelle tænkning til det her. Og så skal vi bruge vores, vores sind, den fornuft, som er inde i os. Dybt inden i os. Nogle gange meget, meget dybt inden i os. Men den er der, og vi kan altid forbinde med den. Det er min, det er min tro på det her. Og derfor så er jeg også en fast, en fast tro på Jesus. Så derfor skriver jeg det her uanset om Jesus, han ikke hed Jesus. Altså hvis han hed Joshua, eller Yahushua, eller noget helt tredje, fjerde, femte, sjette, syvende, eller ottende, Og selv hvis Jesus ikke levede for cirka 2.000 år øh, siden, øh, og så skriver jeg her i parentes, det kommer jeg tilbage til, og selv hvis Jesus' historie er bygget op over flere forskellige menneskers øh, historier, selv hvis øh, det her tilfælde, så tror jeg fuldt og fast på, det budskab, som man kan udlede af de fire evangelier. Og det er det, jeg mener, der er i Jesus' budskab. Så uanset, hvordan det kom der ned, uanset hvor sandfærdigt alt det her, så det budskab, der er i det, det bærer sandheden i uh, sig selv, og det bærer dermed også Jesus, uanset uh, det navn, uh, den prædikat, som vi påklæber det, det bærer også uh, det. Sandhed kærlighed og frihed. Det er det, jeg mener, der oser ud af de fire evangelier. Det er de tre ord, jeg mener, der simpelthen rækker ud efter alle, der læser i de fire evangelier. Sandhed, kærlighed og frihed. Jeg har tidligere lavet nogle præsentationer om, hvor vi er henne i dag. Og der er nok ikke mange, der... Udfordrer mig, når jeg siger, at det er USA, der mere eller mindre styrer øh, verdensorden. Og så har jeg for nylig påstået en ting i en præsentation, at USA er neo øh, Så der, en lille fejl. Æh, USA er neofynisk. Neo betyder ny. Så, så ligesom i, uh, i det gamle testament, hvor neo-Babylon, det er det nye babylon, altså ikke det gamle Mesopotamien, men det nye øh, Babylon, så er USA det nye Fynikien. Og det øh, kan man gå ind og øh, se min øh, dybestat-præsentation, øh, hvor jeg jo sammen med, med Jon Knudsen og Kasper øh, Bonde Eriksen lavede nogle præsentationer omkring den her øh, dybestat. Nogle af de postulater, jeg kommer med i den præsentation fra den 31. maj, Jesus var ikke jøde. Det er også derfor, jeg uh, Jon i, uh, i går. Det er måske ikke det helt rigtige sted at spørge, men altså, Jesus, han kan ikke have været jøde, fordi det fandtes ikke som begreb på det tidspunkt, hvor han angiveligt uh, levede. Jo, Jovis, der var judeer, der var samaritaner, der var fejserer, sadokærer, kananitter, og grækere, og romer, og alt muligt der var bare ingen jøder. Og ja, så kan vi godt sige, at jødedommen er opstået ud af den her hebræiske, judæiske overlevering. Så jo, selvfølgelig. Altså, når vi tager det med, så kan vi godt sige, jamen, så, er, så var der jøder dengang. Igen, de så ikke sig selv som, som, som jøder. Så Jesus var ikke jøde, Jødedommen opstod efter øh, Jesu øh, tid. Fønikierne eller kananitterne, kom forud for øh, jøderne. Og det er altså også her, hvor at denne her øh, omskæring, det kan man sige, det er en meget fysisk manifestation af en øh, fynikisk øh, tradition. Øh, omskæring, øh, Abraham, som indgår i en pagt med øh, Gud, og som en del af den pagt, skal sin uh, forhud af, og det blev jo så en uh, finikisk uh, ritual, og det blev det før, det blev et jødisk ritual, og før, længe før, og før, det blev et uh, muslimsk ritual. Og så var der en af de, af de her sidspring, jeg lavede i den, uh, den, den præsentation uh, fra Unitaernes hus, og det er, at vores uh, gotiske forfædre, de var åbenbart ikke dygtige uh, uh, med sejl, så vi skal forstå, at de rodede rundt i nogle ro-både, indtil de fik det her føniske firkantede sejl satte det på nogle fladbundede, oceangående skibe. Og, og så kunne vi lige pludselig sejle herop i, i Norden. Og det synes jeg er underligt. Det er en, det er en underlig udvikling, fordi at vi har haft denne her udveksling med antikken i mange hundrede år. Vi har bare ikke sådan... Nå, det er da smart, det der med skibene. Det er bare sådan... Nå, de sejler rundt med... At det, det er sikkert en konspirationsteori. Ikke? Og så er man bare ved med at padle rundt øh, herop. Så, så, så der er andet galt der. Og det er faktisk... Selvom det lyder lidt banalt, så er det det, der har ansporet mig til den præsentation. Og til at komme kom frem til at stille de spørgsmål, som har gjort at den præsentation som jeg står her og præsenterer for jer i dag, den er blevet øh, til. Det var simpelthen, at der, der er noget galt med vikingehistorien. Nogle af det, jeg har måske også set, da jeg var nede ved Jellingestenen sidste øh, sommer sammen med min kære mor, og, øh, og ligesom også øh, forholdte de her kusko, kustoder og museumsfolk øh, øh, og historikere ligesom simpelthen, historie og lyver om, øh, om vikingerne. Og så siger ja, men... Hvordan vil du ellers gøre det? Ikke? Altså, folk skal jo have en historie, når de kommer ind. Nu er det sådan, det er sådan lidt mine ord. Ikke? Men det, det er sådan det, jeg hører dem sige, når de sådan prøver at, at, at, at klappe lidt kage, mens jeg øh, forsøger at få noget faktuelt øh, ud af dem. Der var ikke nogen vikingetid. I historiebøgerne så siger de, at vikingetiden i Danmark var fra omkring 800 til, til 1050. Sjovt nok også lige der, hvor vi indfører de her meget feudale øh, kongehuse, øh, adelsslægter. Øh, Og sjovt nok også øh, der, hvor vi bliver kristnet. Øh, eller i hvert fald katolske øh, kristnet. Goderne, jyderne, danerne, de sejlede rundt i roboet, indtil vikingerne kom, eller opstod, omkring år øh, 800. Den troede jeg simpelthen ikke øh, på. Og her kan vi se øh, en øh, antik båd, som er blevet genskabt øh, fra det man ved om øh, antiken, og øh, de den starter fantastisk. dem der fantastiske, den kan alle de her ting, ocean, oceangående og, og alt det her. Og her, der har vi et øh, fynikisk øh, skib. Det var sådan et handelsmilitærskib. Øh, det var sådan fynikkerne de øh, gjorde. Her har vi Karthago, øh, som er øh, fynikkens eller punernes øh, hovedstad. Fynikerne har flere perioder, men de bliver så for, fortrængt fra Levanten, altså fra øh, Libanon, Israel og, og Syrien. Og øh, der er det altså Kartargo, som er, hvad skal man sige, er hele verdens øh, store prægt eksemplar af en bystat på det her tidspunkt, centreret omkring den øh, handel og den militarisme, øh, som øh, Fynikerne øh, udviklede og, og perfekterede. Her ser vi alle gjorde perfekt. Og her ser vi alle deres vikingiske, altså undskyld, deres finikiske øh, skibe. Og de lagde så til herinde i arsenalet øh, her og blev udstyret og blev klart til at sejle videre. Romerne, de studerede det her i 40 år, før de så kopierede det her, og så sænkede de altså Katarko i år 146 øh, før øh, vores tidsregnelser, før Jesu øh, fødsel. Så det er jo underligt, de var at de havde de her vikingeskibe dengang, og så er det først 1000 år senere, at vikingerne sejlede rundt i i vikingeskibe. Det kunne jeg simpelthen ikke uh, forstå. Hvad skete der lige for 1000 års udvikling af skibsbygning? Og så går vi lige til et hurtigt uh, faktor, en hurtig faktaboks uh, her. I og, i 500-tallet efter Jesus og det er selvfølgelig romerne, som har været det store imperie i, øh, i en del af 100 på det her tidspunkt, så øh, ryger det romerske imperie i knæ, og en heruler konge, Odoacar, han indtager Rom og bliver konge over Italien, det italienske kongerige. Så det er det første italienske kongerige, og det er hele det i uh, Italien, som vi. er uh, so ja. Det er hele det i Italien, som vi kender i dag, og det måske peger lidt over i, uh, i nogle illyriske uh, områder uh, her. Det sjove er, at herulerne, de talte gotisk. Altså det som goderne, eller jøderne, eller svægerne, eller danerne, eller kimberne, eller teotonerne også øh, talte. Så øh, de talte øh, samme sprog. Og så går der ikke så længe øh, før. Øh, her kan vi se, kan vi se lidt øh, tiden om, øh, omkring øh, et par hundrede år efter øh, Jesus her. Øh, hvordan at øh, goderne kommer deroppe øh, nordfra øh, de, øh, de blå her. Og øh, og så bliver de så til to forskellige, øh, hvad skal man sige, folkeflytninger. Først øh, Vestgoderne, og bagefter Østgoderne, eller Visegoderne, og øh, Ostrogoderne, eller Østgoderne. Og øh, det er jo så også på denne her tid, hvor at, øh, at, øh, Østgodernes øh, konge, Theodorik den Store, ham med Sølvbiblen, nedkæmper Odoaker og Italien bliver så østgotisk eller østgotisk fra år 493 til 553 og der kan vi se herover hvor goderne i Lyrien hvor goderne har reageret forinden det bliver så også en del af det her større er faktisk så vestgoterne de har bosat sig i Spanien på det her tidspunkt og på et tidspunkt bliver de underlagt, Østgodernes konge her. Så godernes rige er kæmpe stort her. Men det er ikke meget, vi hører til det i historiebøgerne. Og det er bestemt ikke meget, man hører til herulerne. Man kan næsten ikke finde noget om herulerne. Altså den folkestamme, det folkefærd, som nedkæmpede det mægtige romerske imperium. Fuldstændig næsten forsvundet ud af historiebøgerne. Måske har det noget at gøre med, at vennerne altid, sejrherrerne altid, skriver historien. Det tror jeg rigtig meget, at, at det har. Og her ser vi faktisk, det jeg er snakket om her, at man flytter også hovedstaden fra Rom til nordpå op til Ravenna, hvor at Theodorik, han regerer, og der har man så det visigodiske øh, kongerige, øh, mest af, af, af Spanien. Æh, vandalerne øh, bliver en, øh, en vasalstat til, øh, til øh, goderne, så det gotiske øh, imperium i år 523, det er ikke ganske mægtigt. Imens oppe hos godernes slægtninge i Skandinavien, så sejlede de rundt i roboet. <laughs> Ja, og det var det, jeg ikke troede på. Og det er også derfor, at uh, jeg stillede spørgsmål til mig selv og begyndte at uh, grave. Uh, vi skal ind i, uh, i faghistorien uh, nu fordi at øh, jeg, jeg er jo trods alt øh, ingeniør, jeg tror det godt kan være lidt en, øh, en styrke det kan godt være at jeg ligesom synes at videnskaben den bliver misbrugt i, øh, i os, men jeg kan endelig også godt lide den videnskabelige metode altså det med at man påviser et eller andet og viser metoden hvordan man er kommet derhen og så kan andre gå ind og påvise det samme, og så kan de eventuelt finde nogle, nogle regnefejl eller et eller andet nogle kommefejl og sådan noget der, og så kan vi Ligesom, så kan det amalgamere, altså øh, ligesom, øh, sammenslutte sig til en, øh, en, en, en form for resultat, en form for konsensus om, hvad, øh, hvad, hvad virkeligheden øh, er, eller en beskrivelse af virkeligheden via videnskab. Og en del af de her øh, videnskabelige fakulteter, eller en del af de her videnskabelige grene, det er altså faghistorien. Historien er en videnskab i sig selv, det er en fortolkning af fortiden, der systematisk er dokumenteret med kildehenvisninger, således at andre kan gå ind og gentage undersøgelsen og i princippet komme frem til det samme. Og det er også min mening med det her, at fremhæve nogle ting, som andre, hvis de er interesseret i det, kan gå ind og enten påvise eller sige, der lavede du en kæmpe, kæmpe fejl der, Flemming. Og det sker jo, at, at man laver fejl, når man kigger det her. Den officielle mainstream faghistorie, kalder midten af det første årtusinde efter Kristus for folkevandringstiden. Og der finder, den finder sted kun et par hundrede år inden vikingetiden, som jo officielt er fra 800 til 1050. Men her er mainstream faghistorie enormt udfordret. Det er, de er så udfordret, at man tit bruger den laveste fællesnævner af en undskyldning for at øh, smide øh, ny øh, og vigtig øh, videnskab og arkologiske fund øh, på mødingen. Og, øh, og det er altså nogle bibelfundamentalister som vi skal se, som står bag det her. Det er ikke nødvendigvis fordi at de er særlige gudstro eller særlig øh, Jesus øh, tro. De er bare bibelfundamentalister i den forstand at og det er sådan jeg ser det, at det øh, gavner deres karriere mest at de holder sig til en bibelsk kronologi, en øh, græsk kronologi øh, frem, og en egyptisk egyptologi øh, øh, frem for at øh, udfordre øh, de her øh, ting, som står i Bibelen, som ofte intet øh, videnskab har, har med sig. Jeg, jeg stillede også spørgsmålet i går til, til Jon, om det gjorde indtryk på ham, at der er stort set ingen videnskabelige beviser på, at, at Paulus øh, var virkelig. Vi har brevene, men derfra, det kan være... Jeg siger det bare. Jeg siger ikke, at det er sådan. Jeg siger bare, at det, det kan være en, en opfindelse. Så en rapportage fra Syddanmark i 2024. Der var jeg en tur rundt i de tidligere hertugdømmer slesvig holsten der ind til 1814 hørt under den danske øh, kongekrone. Det gjorde Lavnbur så også for at tage alle tre hertugdømmer med. Og, og Her udfordrer jeg både begrebet vikingetiden, samt der uh, rejste nogle gevaldige spørgsmål ved Danmarks dåbsatest. Og det er det, man kalder jællingestenen eller stenene, og kronologien omkring Dannevirke. Der er så mange ting, der ikke passer omkring vikingetiden, omkring jællingestenene, og så er der også en masse ubesvarede spørgsmål omkring danne virke. Men det hele kommer til at give mening. I promise, det lover jeg, når man kigger nærmere ned på det. Og det er derfor, jeg blev interesseret i Danmarks historien, og er ret sikker på, at mainstream-historikerne har misforstået en hel del. Og i mange tilfælde, så er det sådan en form for bevidst misforståelse, altså den fundamentalisme, som jeg snakkede om før. At hvis man er bibelfundamentalist i en historisk sammenhæng, så kan man ikke slippe den kronologi, som ikke bare står i Bibelen, men som man tolker ud af øh, Bibelen. Så det er simpelthen fasttømret i cement. Bibelens øh, kronologisme, den er sådan og sådan, det må du ikke udfordre. Og, altså jeg var jo sådan, der siger det her, Jamen, det er jo ikke videnskab, det her. Men det skal I altså forstå, at det, det er det. Og så er den ikke længere hvis I spørger Nå, no. men øh, fire reportager ned fra Slesvig-Holsten. Øh, vi tog ned til øh, Glykstad, øh, og øh, vi sad der på øh, målen, og så, og så sagde jeg til mor, mor jeg, går altså lige, jeg skal lige lave en, øh, en, en video her. Øh, og det er altså nede i en meget, meget øh, hyggelig øh, gammel øh, dansk by, som er grundlagt af Christian den øh, 4. for at få øh, jødiske handelsfolk ind i, øh, i Danmark for at tiltrække dem over fra Altona og, og Hamburg, og få, øh, få gjort Danmark rigere. Måske i virkeligheden gjort sig selv rigere, øh, men øh, i hvert fald for at finansiere, at øh, hans navn ville blive husket for, øh, for eftertiden. Det er sådan noget, man går op i, når man er konge. Åbenbart. Danne virke. Øhm, der, var, der blev så en masse chemtrail øh, den dag jeg var på Dannevirke så så, det var meget sådan globalisterne øh, angriber øh, her så det er lidt med til at, øh, men Dannevirke er også altså, det der med hvornår blev den bygget og hvordan blev den bygget og hvorfor blev den bygget det er, sådan, det er nok for at beskytte mod øh, men du må endelig ikke sige at det var for at beskytte nordboerne mod Rom fordi det kan det ikke være fordi historisk der passer det ikke. Så, så det har ikke noget med at beskytte imod en, øh, en øh, katolicisme, som, øh, som vælter øh, ud over øh, det sydlige Europa. Det har ikke noget med det at gøre. Så længe I bare husker øh, det, så, øh, så, så, så går det nok. <laughs> øh, her, der er vi oppe i nærheden af Flensborg. Det er her, hvor vores nuværende kongefamilie kommer fra. Inden på det her slot, der myrdede Christian den 9., Frederik den syvende, for at få gløgsborgerne øh, indsat øh, i, øh, i kongerækken. Der er det så været lige siden. Så øh, kong Frederik den øh, 10. han øh, er simpelthen ud af en øh, kriminel øh, familie, som har myrdet sig til en enorm øh, magt. Det er sådan... Det er jo ikke for at anklage ham uh, sådan personligt om noget, men det er sådan set egentlig fakta ud fra som som jeg uh, læser hi, uh, historien. Uh, og, så, og så en uh, rapportage ned fra uh, Dansk Globalismes uh, voge. Så jeg har alle de her uh, spørgsmål, og jeg vil have svar. Jeg, er meget insisterende. Uh, jeg har en meget insisterende personlighed. Jeg vil rigtig gerne have svar på spørgsmål, hvis jeg synes, de er vigtige nok. Og så bliver jeg via uh, Phoenician uh, Hunter uh, nede fra Italien gjort opmærksom på et uh, uh, en desværre afdød uh, tysk uh, personlighed, uh, Gunnar uh, Heinsohn. Uh, Han er sjov nok født i uh, dengang en del af Polen var en del af Tyskland. Han er født i uh, Gedynier, uh, som faktisk betyder godhavn. Godernes uh, havn. Lidt sjovt, lidt sjovt lige ved siden af Gdansk, som jeg betyder den danske øh, by. Gunner, øh, det er nok også derfor, han har det her, sådan lidt øh, gotiske, skandinaviske øh, fornavn, øh, Gunner. Han er tysker, og under øh, 2. verdenskrig, der flygter han så med sin familie til øh, USA. Øh, jeg mener, han er teenager på det her tidspunkt, og så bliver han øh, så uddannet ved universiteter i øh, USA. Og i... 2023, der dør han desværre, 80 år gammel, men han har gjort et enormt flot arbejde med at dokumentere alt det, han, han mener. Og, og det er, som man kan se her, han har altså contribution, han har kommet med en, en, en masse til en åbensindet og ærlig politisk debat om, om historien. Og, og herovre øh, på, på, på dansk, Gunnar Heinsohn, han foreslog en revision af oldtidens kronologi med udgangspunkt i Immanuel Velikovskis reviderede kronologi, fortsatte Heinsohn med at kritisere Velikowskis kronologi som, her kommer det, bibelsk fundamentalisme, og foreslå en endnu mere drastisk re revision, som er omdiskuteret i kredse af kronologiske revisionister. Desværre så er der ikke nogen, der kommer med sådan et videnskabeligt bevis. Hegnezone, du tager fejl. Nej, I stedet for så kigger man, nej, det der kan ikke passe med det der, så skubber man det ud til, til, til, til siden. Så videnskaben er altså på Hegnezones side, og ikke på hans modstanders side. Nu håber jeg, I lige er med mig, når jeg introducerer et nyt frægt begreb, der hedder stratigrafi. Stratigrafi, det er noget så spændende som at dykke ned i jordlagene for at se, hvad jordlagene de gemmer på af historik. Og når man gør det, så kan man altså finde ud af, for eksempel der, hvor der er lagt en gammel kirke, så kan man finde ud af, hvornår den er fra, og hvad der kom før den, og hvad der kom efter den. Og gør man det, jamen, det er en gren af geologien, der beskæftiger sig med studiet af jordens lavdeling og deres indbyrdes forhold. Det er en vigtig disciplin inden for geologien og arkeologien, da det giver os mulighed for at forstå fortidens geologiske og arkeologiske øh, processer. Bibelsk kronologi passer ikke med den stratigrafiske realitet. Det er et faktum. Bibelens kronologi passer simpelthen ikke med denne her øh, videnskab. Nu skal jeg øh, nok spare jer for øh, alle øh, Heinzons øh, vigtigste øh, slides, som jeg lige har taget med her, og så gå lige frem til, hvad det er, han... Jeg skal nok dele dem sammen med den her præsentation. Dele de her slides, så man selv kan dykke ned i det, og, og give links til, hvor man kan læse hans, de papirer, på, som er oversat til engelsk og meget rigt illustreret. Der er proppet ca. 700 års lacuna, ind i det første årtusinde lakune her sikkert også et nyt udtryk for mange her det betyder fyldt tomrum så man har taget de første tusind år Jesus fødsel her øh, danskerne bliver kristne her tusind år efter og så har der i virkeligheden kun været øh, 300 år og så har man ellers presset nogle 100 ind her 300 hernede, 400 her og så lidt til, vupti, så har du tusind år. Det er det, Heinzonen mener, der er sket. Det er bestemt også det, jeg mener, der er sket. Og kigger vi på uh, Heinzonen, det er her en forenkling af, af hans, uh, af hans uh, påvisninger. Og Nol Jesus fødsel, uh, fødsel i de første 200 år, uh, der finder vi en masse uh, ting omkring Rom, og omkring, hvad der bliver bygget uh, der, og uh, alle, alle mulige ekvadukter, og, øh, hvad hedder det, øh, kloakker, og huse, og kirker, og, og andre bygninger, veje især også. Så fra 200 til 900, så er der simpelthen tomrum. Det vil sige, der bliver ikke bygget nogen nye veje, der bliver ikke bygget nogen nye kirker. Jo, de påstår, at der bliver bygget, bygget nogle kirker i 400-500-tallet. Kigger man nærmere på dem, så kunne de lige så godt være bygget i øh, 100-tallet og 200-tallet, for de har akkurat uh, de samme uh, ele elementer. I, fra 900 uh, til 1000 så, uh, findes der så igen uh, stratigrafiske beviser i, uh, i Rom, så der kan vi igen uh, gå ind og sige, man, der, har, der er blevet bygget sådan og sådan og, og sådan, men der mangler altså 700 år. Når man så begynder at kigge på alle forskellige, for de 700 år, som mangler nede i Rom, de er anderledes end de 700 år, som mangler heroppe i uh, Skandinavien. Og de er anderledes end uh, de år, som mangler nede i, uh, i Mellemøsten. Og det er her, hvor at jeg er selv en ingeniør, så jeg er ligesom vant til at beskæftige mig, eller har været det i hvert fald, vant til at beskæftige mig med sådan lidt komplekse uh, problematikker. Det er sindssygt svært for mit hoved at uh, forstå de her ting i sådan en, uh, en større uh, sammenhæng. Så I skal ikke sidde og føle, at jeg er mindre af nogen grund, hvis I ikke sådan lige kan, kan følge med i det her. Fordi det her, det er i hvert fald min erfaring, det er virkelig svært. Det er virkelig svært at få hovedet rundt omkring. Og hvis jeg ikke får gjort det godt nok, så tilgiv mig, for det her det er en svær ting at, at kommunikere. Ifølge mainstream, så flyttes Romriget i cirka år 800 til Akken under Karl den Store, Charlemagne. Igen, det er ikke noget, som historikerne gør så meget ud af, men det her det er faktisk uh, faktum. Uh, Charlemagne eller uh, de her karolinske uh, konger, de bliver uh, det nye uh, hellige tysk-romerske uh, imperie. Uh, og det markerer starten af det her uh, romerske, det første tysk-romerske tusindårsrige. Og det er altså det, Hitler han refererer til, når han uh, snakker om det her, det tredje rige, det her tusindårsrige, som han vil uh, installere med uh, na na nazismen. Efter Heinzons revision, så ved vi, uh, at det der sker, at det sker omkring år 200 og ikke omkring år 800. Så da Charlemagne, kanten den store, han uh, opretter sit uh, palads her, som vi kan se i baggrunden i, uh, i Aachen, så når vi laver stratigrafi af det, så finder vi kun sådan nogle små øh, hytter øh, herom. Så, så, så, så der, har ikke været, øh, der har ikke været nogen bønder omkring til at, at komme ind med, med korn. Der har ikke været noget dyrehold. Alt noget. Altså, han har levet fuldstændig isoleret i, øh, i mange hundrede år på sit, øh, på sit øh, slot her. Og det er her igen, hvis vi går ind og skærer ind i tids og, og laver noget lacuna, så opstår sådan nogle ting her. Så det er igen et øh, stærkt øh, bevis på, ikke alene øh, at øh, romeriet øh, fortsatte, efter at øh, det vest, først det vestromerske og senere, langt senere faktisk det østromerske rige også øh, faldt, så fortsætter det, øh, det romerske. Det bliver så bare kaldt det tysk-romerske. Øh, hellige tysk-romerske øh, rige oppe øh, nordpå. Revisionen forklarer, hvordan alemannen klarede sig uden lokalbefolkning. Husene rundt omkring hans slot er dateret omkring antikken, mens slottet var dateret omkring den tidlige middelalder. Så man tager simpelthen antikken, den er her, og den tidlige middelalder, den er her, og så stopper vi lige uh, 700 år uh, ind i, uh, i, i, imellem der. Og lige et eksempel uh, på det her. Her der har vi uh, andet uh, århundrede uh, klinker uh, i et uh, rom, uh, romansk... Uh, bygning i Cordoba, og her har vi 700 år senere det akkurat samme klinker i Charlemagne's oktagon i Aachen. Og det, at Charlemagne, han 700 år senere, ud af den blå luft, kan finde håndværkere, der ikke lige bygger, men ned til detaljerne i bygningen, laver akkurat det samme, som man lavede i Rom, 700 år øh, tidligere. Det burde for de fleste til at øh, skærpe den, øh, den kritiske øh, sans. Revisionen forklarer også, hvordan det lykkedes mirakuløst for Charlemagne at ansætte antikke romerske håndværkere til at bygge hans slot i, øh, i Arken i, øh, i Tyskland. Måske lever vi lige nu i år 1325, hvis vi skal følge hegnzonen, øh, og ikke år 2025. Så kan vi kigge lidt på den islamske kalender. Den siger, at vi er i år 1447. Æ, i mellem 1300 1400 øh, år, øh, der er, eller den iranske, armenske, burmesiske og bengalske øh, kalender, de er så mere øh, på tal omkring år 1300 øh, til 1400. Jeg siger bare det her, fordi at, jamen, hvornår bestemmer man sig for, at den tidsregning den begynder? Det skal, der skal være et eller andet, der sker, og så er alt andet, der refererer til, øh, til, øh, til, til, til det. Og hvis goderne er vikinger, hvis goderne er lige med vikinger, som jeg har hensyret indtil nu, så passer det også fint med, at vikingetiden i virkeligheden er goder-tiden. Og i virkeligheden sker 100-350 år efter Jesu fødsel. Det vil give mening, hvorfor at goderne begynder at angribe det her lindisfarende ø over i England. Efter flere hundrede år og sejlet frem og tilbage i robåd, til båd, så angriber de farne og stjæler den keltiske bibel der. Det, det, lige nøjagtigt det, at de stjæler den til keltiske bibel, det er jo også en, et klue, et, et hint om, hvorfor de lige pludselig begynder at angribe den her hellige ø, som de har sejlet forbi uden, uden at yppe kive i flere hundrede år. Og så er det så det her spørgsmål omkring øh, vikingetiden. Og så skal vi også lige have det her med, at kalenderne. Tidligere, så var det jo sådan nogle øh, lunar-kalender øh, ind til Julius Caesar. Og lunar, det betyder, at man følger månen. Det giver sådan en mening, fordi at det så følger man også tidevandet og, og alt sådan noget der. Men Julius Caesar, han fik så indført en, en øh, Julian-kalender øh, øh, fra år 46. Og så går vi over til den øh, gregorianske kalender i år 1500, og 82. og det, det, jeg tager de her med, fordi at det kan være, at det er jo 1582, at man laver alt det her, uh, fik om det ved jeg ikke uh, nok om, uh, til, men jeg tænker bare højt uh, her, så det er derfor, jeg har taget det med. Ja, det var en stor mundfuld, uh, uh, men uh, ikke desto mindre, sig mig gerne i, uh, i, i mod, og kom gerne med gode argumenter, for at Heinzoren og, skal man skynde sig at sige, en del andre øh, videnskabsfolk har taget øh, fejl overfor, jeg har taget fejl. Så jeg vil lige prøve at opsummere her. Og her der opsummerer jeg altså både nogle af mine tidligere præsentationer og denne her øh, præsentation. Jeg mener, at der går en rød tråd imellem Nimrods indførelse af et kongehandels- eller handels præsteskab, som fenikierne øh, viderefører frem til grækerne. Samtid, samtidig introduktion af oligarki. Det er altså grækerne, der indfører det her oligarki. Nogle få styrer de mange. Det er det, øh, oligarki, oligarki i bund og grund øh, be betyder. Romeriet er ud fra en magtanskuelse, en fortsættelse og amalgamation, altså en sammensmeltning af de græske og finikiske civilisationer. Der er skrevet finikiske, rigtigt. Undskyld, der er skrevet for unikiske situationer rigtigt". Skiftet fra den romerske republik til det romerske imperium markerer også begyndelsen på skiftet fra det decentrale, den decentrale verdensorden til den nye, meget centraliserede verdensorden. Det som øh, de her øh, globalister kalder New World Order. Øh, opsummering slide nummer to. Det hellige tysk-romerske imperium er en direkte fortsættelse af Romeriet. Hovedsædet i Aachen, Tyskland, cirka 800 øh, i mainstream tidsregning, er det arkeologiske bevis for dette. Det historiske politiske bevis for dette er endnu mere tydeligt, mener jeg. Det er så tydeligt, at først regerede Romeriet nede fra Rom af, og så regerede det via det, tysk, det hellige tysk-romerske rige, og alt i Europa i tusind år skete med basis i, at magten var centreret i Aachen og de andre steder, hvor de tyske og romerske krejsere, de til enhver tid befandt sig. Den katolske kirke, eller de oligarkfamilier, der styrer den katolske kirke, iværksatte satte selv den protestantiske revolution. Igen, det her det er ikke noget, jeg har gennemgået for jer i dag, det er noget, jeg har gennemgået i en tidligere præsentation, som deler og sletter dermed nogle af sporene på det britiske imperium, at det er en fortsættelse af det romerske imperium, og en fortsættelse af det her oligarkiske system. Opsummering af uh, slide 3. Den katolske kirke, eller de oligarkfamilier, der styrer den, iværksætter selv den protestantiske revolution, som deler og sletter dermed nogle af sporene på det. Det er en gentagelse der. USA er simpelthen kort og godt en fortsættelse af det britiske imperium og dermed en fortsættelse af oligarkiet frem til i dag. Og også en ting som jeg har brugt i en tidligere præsentation til at lægge bevis for striberne, de fynikiske striber i det amerikanske flag som kommer fra det britiske østindiske Company, East British East India Company det er et meget stærkt clue til den her sammenhæng uh, Nimrod, Fenigierne og Grækerne lagde grundstenen til den oligarkiske magt, som USA i dag styrer uh, verden med Nimrod, Fenigierne og Grækerne lagde grundstenene til den samme oligarkiske magt, som USA i dag styrer verden med Jeg gentager det for at understrege hvor vigtigt det er hvor vigtigt jeg mener, det er at forstå det her. Jeg har lige et par opsummeringsslides til her, fordi at vikingerne, det var det jeg sagde før, på danske museer, de ved godt, at de de besøgende med besnærende historie om vikingerne, men ingen tør sige, at kejserne ikke har nogen klæder på. De ved det godt, men tør ikke at sige, at de ved godt, at det er et konstrukt, at det er en opfundet til lejligheden for at sælge Historien om øh, vikingerne. Vikingerne er i virkeligheden mainstream's samlende, men forkerte betegnelse for goderne, jøderne, svægerne, danerne, kimbrerne, teutonerne, herulerne, anklerne, øh, og til dels også kælderne og galderne, fordi alle de her, de er også øh, galliske og keltiske, og øh, deres øh, åndelighed er baseret på en. Øh, i stor udstrækning en, en, en moderjord, øh, altså en dyrkelse af øh, Gud-naturen. Tag tager lige spørgsmålene øh, bagefter, øh, men skal, vi skal nok komme øh, til det, Hans. Opsummering, øh, den sidste opsummerings... Øh, nej, den er sidste. Skandinaverne sejler ikke rundt i kagenord, det vil også være lidt mærkeligt. Wikingerne er en efterrationalisering, som passer fantastisk godt ind i den katolske kirkes narrativ. Øh, i var barbarer og hedninge, inden vi gjorde jer civiliserede. Barbare! Tviger! Hanseforbundet er en fortsættelse af vikingernes introduktion af en adelshandels- og præstestand styreform. Det bliver også meget tydeligt, når man kigger nærmere på dem. Danmarks åndelige arv afviger fra, hvad vi blev fortalt, den er Revisionen, den her revision af historien, den er først lige begyndt. Forsættelsen følger. Det gode budskab er, du er tættere på Jesus. Det er du også. Det er du også, Lena. Det er vi alle sammen. Vi er meget tættere på Jesus. Vi er meget tættere på det, der skete dengang. Det synes jeg er lidt fedt. Og jeg kan se, at der er flere, der nikker, så det, det er jeg ikke enig om at, at gøre. Og det var sådan set, hvad jeg havde med til jer i dag. Hans, du havde et spørgsmål. Det var sakserne, kan jeg forestille mig, vil også tælle en under den kategori for det er sådan lidt mere sydligt, så nogen vil påstå de mere germanske, men altså de her germanske stammer, det er, vi er også germanske ja, stammer. Ja. ja, og galaterne, hvad betyder galaterne? på? det, er det Ja. <laughs> Andre spørgsmål? Det er meget let at forstå, ikke? <laughs> altså det giver jo mening, men... men men jeg synes, at det har i hvert fald været svært for mig at øh, forstå. Der er ting, jeg ikke har taget med her omkring øh, tempelperioderne i øh, Jerusalem. Jeg har simpelthen også ting der, der ikke passer. Og det er muligvis noget af det, der forklarer, hvorfor at de her hemmelige øh, ordensbrødre, øh, de øh, bruger øh, Davids og Salomons øh, templer som den hellige øh, grad. De ved noget om det her som ganske almindelige mennesker ikke skal vide uh, noget om. Og, det, og jeg siger ikke det her for at tage hele fundamentet uh, væk uh, for noget. Jeg mener, at uh, han uh, udtrykte rigtig fint i går, hvad fundamentet er, hvis man følger uh, Jesus. Uh, jeg mener bare, at man skal uh, være uh, en, en kende mere påpasselig med at citere alt for mange uh, bibelsitater, uh, eller i hvert fald når man gør det ligesom forstå at der er Jesus, det er kernen her og så kan alt muligt andet f.eks. de 10 bud give meget god mening og så videre men, men det er Jesus der er kernen hvis man er kristen eller hvis man er Jesus kristen ja, Joy? altså jeg kom til at tænke på at du snakkede om kronologi og sådan det der med, at, øh, at man har, øh, altså jeg kommer til at tænke på i Bibelen, der, der bliver der jo beskrevet stamtavler altså af mennesker, der går i generationer, og så lever de i et ekstra til år, og det er de gået op i, ja. altså det, er de er gået op i indtil, at og det er det, jeg har sådan tænkt på meget, det er i forhold til, at Paulus opfordrer meget til, at man ikke skal gå op så meget i stamtavler. Men det siger han. Fordi ja. at det gik de jo op i. Fordi ja. det er jo noget, der gjorde dem til dem, de var. Og sådan er det jo med, altså hvis du kender din historie, som du siger, så kender du også, hvad du er, og så ved du, hvor du er på vej henad. Men det tror jeg også er en ting, som de arbejder meget på i går, du snakker om altså det er lidt, at du skal slette den generelle øh, menneskehedens forståelse af, hvad deres historie er, ja. at lave, altså klip og klistre, ja. øh, i historien, og ikke, så du ikke forstår, hvor du kommer fra, eller øh, hvad der er sket i dit land, eller sådan, ja. sådan nogle generelle ting. Ja. Og, og jeg har tit oplevet folk at sige, jamen det er jo ikke så vigtigt, at vi skal bare kende, hvem Jesus er. Og jeg synes også, at selvfølgelig, det er vigtigt at kende, hvem Jesus er. Men jeg tror også, at der er noget, der ligger i, at man kender sin historie. Fordi at øh, det er jo noget, der hele tiden bliver. Og den er totalt revurdering nu, fordi folk, bliver selvfølgelig mere oplyst, de og de senere skræder. Men ja, det var bare lige en ting, jeg kom til at tænke på, for at se. det du snakker om, kronologien. Nimrod ja. er, øh, og det er en af de ting, Heinzon også kom ind på, det har jeg ikke haft tid til at dykke ned i og præsentere for jer i dag. Nimrod øh, er jo sådan i en bibelsk kronologi, øh, tilbage fra øh, 2200 år før øh, Jesus virkeligheden er højst sandsynlig, at Nimrod er den samme som uh, Ninos, uh, som var uh, konge i uh, år 650 uh, før uh, Jesus. Så der er også 1600 år der, som er blevet stoppet ind i historien. Og når man kigger på alle de her uh, historier, så er der mange gentagelser, altså, hvor det samme sker igen og igen. Jødernes, uh, uh, romernes og jødernes uh, krig, der er også gentagelser. Hvor de foregår de samme steder, der sker de samme, de samme ting. Det er simpelthen en lazy copy-paste, der har siddet og... og kan være det, der har siddet og fyldt, fyldt ting i. Så er der først Jon, og så Jacob. Er det muligt for dig på et tidspunkt at lave en, den officielle historie, som vi blevet fortalt, i tidslinjeform? Ja. Hvor du har historien i tidslinje, ja. sammenlignet med det, du siger her? Ja. Det ville jeg jo rigtig gerne, og det var jo det, jeg egentlig gerne ville. Nå, men så gør jeg lige det. Og så var det, at mit hoved var ved at springes. Fordi en ting er i Danmark. En anden ting er i Tyskland. En tredje ting er i Rom. En fjerde ting er i Jerusalem. Og en femte ting er i Kina. Og der er, altså, er klippet og klistret forskelligt alle steder. Og derfor så er det, det, det er næsten umuligt. Øh, opgaver, men øh, ud, ud, sådan ud fra en dansk øh, sammenhæng, er dansk, ja, ja, den, den, øh, den glæder jeg mig til at lave, den, de der to øh, tidslinjer, Bibelsk kronologi, og så Danmarks historisk øh, revideret øh, kronologi. Så ja, det håber jeg. Tak. Jakob? Du siger, der giver mig kvalme. Og det der med helig og tysk og romersk i en sætning, det i blandt knap så Ja. Men det er jo 100% korrekt, at uh, historien den er blevet produceret, kalenderen er blevet produceret. Det var helt centralt omkring, at det var morgen, man gik efter tidligere. Og uh, selvfølgelig var, uh, var, var sandværden jo det, man sluttede ugen med. Mm. Altså uh, hele, hele begrebet om, at det her, at det, det starter til midten. At det havde det jo overhovedet ikke gjort for, tider, for tidernes morgen. Det, det var det når solen uh, gik ned. Altså, det var solen om morgenen og de der fysiske ting, vi har. Det, det siger Bibelen også, at vi har det til at sætte fast tider. Mm. Fester. Mm. Fester. Vi glemmer nogle gange, at vi husker det alligevel efter døden, og glemmer nogle gange, at det også vi, vi husker, at det er liv før døden. Ja. Hans? Ja, jeg vil være, øh, jeg vil være lidt nysgerrig inden for at høre, hvad du tænker så om, fordi du nævnte noget, der var meget interessant ved at være 800. Øh, det her med ligesom, kongerækken, der ligesom begynder og så samtidig katolicismen, der kommer ind. Øh, 800- og 1100 og så osv. og Jellingestenen. Hvad er dine tanker om, hvad man kalder myte eller kongerne igennem historikerne? Fordi der er jo alle de forskellige kronologier, mm. som hver især giver hver deres svar på ja. kongerækken, Um, de mange hundrede og endda tusind år, går nogen tilbage, mm. før at vi kommer til mainstream, går den gamle osv. Mm. Det er bare, om du har lagt meget undersøgelse ind i det, eller hvad er dine sådan, tanker er om alt det. Jeg har ikke nået så meget at kigge ind i det, men hvis de skal fylde øh, 700-1000 år ud, både med paver og med konger og alt sådan noget, så er der ting, der går igen, og det ved jeg fra andre sådan ting, som jeg har set kilder på tidligere, at, at de kopierer nogle af de her historier, og så beholder de måske forbokstavet, Og så er det sådan, at det var en lidt sjovt, at der lige er 10 uh, kejser eller paver, eller sådan noget, der er lige nøjagtigt har det samme forbokstav i uh, flere hundrede år uh, senere. Så det er sådan nogle uh, ting. Så der har været en, en vis for dem, som har og sidde og opfundte de her ting, men på den anden side, altså det ville jeg sgu også gøre, hvis det var mig, der var blevet sat til opgaven, ikke for ligesom, ej, jeg blev nødt til at inkludere et par hint her, så folk, hvis de bliver nysgerrige, de kan finde frem til, til, til sandheden. Vi så snakkede over morgenmaden, omkring øh, teutonernes og kimbernes øh, vandring, heroppe fra, fra Jylland af, og sådan, de var 300.000, mennesker på et tidspunkt, når de kommer ned med i Europa. 300.000 kriger i risk. Hårde, der er på vej. Hvorhen? Det maler historien ikke noget om. De fik bare lyst til at vandre. Ja. Det, det er et det det udstyret på. Ja. Det er det. Der, altså nu siger du kæmper. De står faktisk inde på den der tyr, der er inde eller ude. Kæmpertyren inde i, ude, ja. ude i Aalborg. Ja. ja. Der står faktisk, altså det er jo et helt monument, de har lavet, og så har de skrevet, hvad krimbrønene gjorde. Ja. Æ, altså, de var vandrød. Ja. Men det giver bare slet ikke nogen mening, når man kigger på altså konteksten af, hvem de var. Nej. Fordi, og så en anden ting, det er også, det er jo en tyr, de har valgt, altså det er jo ligesom et, det er jo en drivkraft, og det, er jo sådan, øh, det giver ikke så meget mening. Og det har jeg bare tit tænkt på det der med, at hvorfor laver man sådan et moment, snakker om, at det var kæmperne og sådan nogle ting, men alligevel så vil man ikke vedkende, at, det var, at der har været en krig eller øh, modstand. Det kan være, hvis man går ned i dus, øh, vinkælder eller i nogle af de hemmelige loger, at øh, hvis man er der længe nok og stiger nok graden, så får man lov til at Ja, for det er jo også typisk frimurer, der har stillet uh, uh, forskellige statuer op rundt omkring. Lige nøjagtigt kæmpertyren, den har jeg personligt forhold til. Ja. Det er blevet uddannet uh, militærpolitischechant ude i Aalborg, ja, jeg skal. Der, tak der, <laughs> der, uh, der skulle vi som en del af ritualet, uh, efter vi blev chechanter, uh, hoppe over uh, kæmpertyren. Den er ret høj, og sådan ja. der, så det er det en ret... Uh, det, udfordrende øh, opgave, så tænkte jeg jo ikke nærmere over det. Nå ja, det er bare en statu. Mm -hmm. Men øh, det er ligesom altså for folk til at hoppe rundt og, <laughs> og, og, og danse efter magthavernes øh, pibe. Men jeg, jeg tror jeg ikke, at min senior han vidste noget om øh, det, det. Det har de folk til. Altså, de har folk til at øh, indoktrinere os. Til at hoppe og danse for deres pibe. Så var der en til, der havde... Ja. Om jeg tænker også uh, til uh, Katarerne i, i Frankrig. Ja, ja uh, præcis. Ja. Og uh, sigurer Og her, ja. for mit ved ja. er vi ude i noget, som er tegnet til en Altså, Men, men, men, men at dem tænker jeg, at de var jo Jesus-kristne. Ja. Uh, og at, at, at, dem, at den katolske kirke tolererer dem i hundredvis af år før så kommer et opgør. Det giver mere mening, at det kommer kom tidligere, at, at det, man, man har øh, Nikea, og der samler man ligesom tropperne, og så derefter kører øh, øh, krigsmaskinen, at nu, øh, øh, nu banker vi den sande lærer igennem. Jeg har tænkt akkurat det samme. Jeg har jeg ikke nået at, at formulere det i, i ord, men jeg har tænkt akkurat det samme. Hvad med Katarne Hvordan kan det være, at det først var der, i 700-tallet 800-tallet, at, at paven interesserede sig for at udslette dem. Det er lidt lang tid efter, ikke? Okay. Ja. Har du fået en fornemmelse, altså nu, nu går du ind i det her også. Har du fået en fornemmelse af, eller har mødt andre, som i søger Altså, vi, der er jo alle de her faggrupper, som vi har i Danmark, som i går mere på mainstream. Ja. Men, men, Dukker der noget op, dukker der nogle mennesker op, som er interessante i forhold til det her, øh, i nogle af systemerne? Jeg, jeg vil jo ønske, der gjorde ikke, altså Kasper, Bunde Eriksen, men det er jo ikke inde i systemet. Der er en af dem, jeg kan snakke om, med at, at, at de har introduceret en forkert uh, tidslinje. Um, men, men her, der, der tror også, man skal... Man skal have for øje, at... Hvad nu, han hedder ham? Den uh, radikale uh, partileder. Uh, for radikale venstre. Som, uh, som så gav... Uh, baton videre. Hvad nu, han hedder ham? Uh, uh, Lidegård. Lige præcis, det var jo uh, Martin Lidegård, uh, jeg led efter. Uh, hans uh, bror, uh, Bo uh, Lidegård. Han er jo samtidig med, at han uh, var chefredaktør for politikken. Så var han jo også leder af den danske kommission i The Trilateral Commission. The Trilateral Commission, det er sådan amerikanerne styrer Danmark, fordi det er der, hvor de udvælger den næste statsminister. Bo Lidegaard og Martin Lidegaards mulige skyden mod himlen er på grund af deres far, formentlig, som har inspireret uh, Jon til netop at kigge ned i, hvem var goderne, og, og stille det spørgsmål til mig uh, også. Hvem var uh, goderne? Hvem var uh, de tidlige uh, kristne? Hvad var det, de troede på? Hvorfor blev deres uh, trækirker brændt ned? Hvorfor blev der bygget uh, stenkirker uh, de samme steder ovenpå? Ligesom for at besætte det, da, da katolikkerne uh, de går ind. Og Bo Lidgaard har skrevet nogle interessante artikler i fodsbordet af hans far omkring det her, indtil han fik succes. Og så kan det være, at de to ting hænger sammen. Jeg ved det ikke. Fik succes så meget, at han blev redaktør, chefredaktør for uh, politikken og leder af Danmarks, uh, den danske trilaterale kommission. Ja, bestikkelse er en mulighed. Jamen, jeg tror også, det var det sidste spørgsmål, var det ikke? Ja, men så tak. Tak for nogle gode spørgsmål også.